Pabrom koji ovom svojim poslanicom napomenu blagoslovije zapovjedi da smo dužni da slušamo svoje starješine i da im se povinujemo da bi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 U naše dane, možemo slobodno reći, jedan od najvećih otaca novog doba jeste i sveti otac Teofan, govoro višinski zatvornik, koga je danas crkva slavi istina, jednim malim dijelom, obzirom da je dobar dio naroda izvan crkve, a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 Susret sa svetim Teofanom u XX. vijeku, a to će još više da bude u XXI. vijeku, je susret, možemo slobodno reći, sa istinitom crkvom, sa njim i sa njegovim sabratom, sa podvižnikom po činu i po obavezi, svetim Ignjatijem Brjančaninovim,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 sa važnim nosiocima otrovne duhovnosti kako podsjeća da ako mi u našem vremenu ne prepoznamo nosioce duha svetoga jer mora i biti jer u suprotnom značilo bi da je crkva umrla da se osušila da je duh sveti napustio što je nemoguće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 Direktne potomke njihovog učenja. U našem vremenu. A ko je potomak svetih apostola i svetih otaca, ako ne sveti Teofan, zatvornik Višinski? Zato ovim praznikom i u svjetlosti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 Velika buka, on nikad nije bio metod crkve. Ono je uvijek svoje pastire, tiho, tiho, svome stadu svala. Toj Gospod Isus Hristos, kad je prišao, tiho, među vama stoji koga vi ne znate, kaže sveti Jovan Krstitelj. Tako i nama crkva kaže, među vama je onaj koga vi ne znate.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 I umu otaca knjige Svetog Teofana zatvornike su prosijane na situ crkve i za njegovim asketskim životom i mističnim opitom i sozrcanjima. Pa, kako Aposopavu reče da ga kao pastira i starješinu, jer on jeste starješina crkve,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 I ta njihova radost jeste zapravo radost u Duhu Svetome, jer se Duh Sveti u njima raduje. Oni nisu imali svoje živote, pa da sad mi njih nešto radujemo po nekoj njihovoj sujeti. a Eto, oni sad nešto napisaše, nešto uče, pa ih mi sad slušamo kao što rade ljudi Loga svijetu. Njego njihov život je Hristos. Oni nisu imali drugog života.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 Drevnoga Otce Crkve, a i njegovog naslednika, nama savremenog, a ocima ravnog, Teofana Višinskog zatvornika. Amin Bože, daj.